Bismillahirrahmanirrahim Vəlhamdülilləyə Rabbil aləmin Və salətu və saləmü Alə əşrətülənbiyyə və mürsəlin <gülüyor> Nəbiyinə Muhammedin Və alə əlihi və səhbihə əcmağın Bugünkü Fəslinin adı, Kesecəyimiz fəslinin adı Məlif adlandırıb ki Məcəə fil istisqai Bilənvai Ulduzlardan Yağış diləmək haqqında Nə gəlib? Və öncəki fəsildə də biz keçdik ki, ulduz elmini öyrənməyin hökm barəsində, bu barədə də geniş danışdıq. Və indi bu fəsildə isə xüsusi ilə ulduzlardan yağış diləmək barəsində. Öncəki geniş, yəni idi bu isə xüsusidir. İstisqa ümumiyyətlə yağış diləmək deməkdir. Və ulduzlardan yağış diləmək iki qismə bölünür. Şəx Hüseymin izah edir ki, ulduzlardan yağış diləmək iki qismə bölünür. Birinci qismi böyük şirçdir. Şirç özü də dedik ki, qismə bölünür. Kiçik şirk, böyük şirç. Və birinci qismi böyük şirçdir və bunun da iki növü var. Yəni, iki cür istəmək olar. Bu da böyük şirçdir. Birincisi, ulduzların özünə dua etmək və bürcülərə və ya hansı bir ulduza dua etmək və ondan yağış istəmək ki, yağış yağdırsın. Və bu, Allahdan qeyrisinə dua etməkdir və Allahdan da qeyrisinə dua etmək ən böyük şirkdir. Allah s.ə. Quran-ı Kerimdə Muminin Suresinin 117-ci ayəsində buyurur ki, وَمَنْ يَدْعُمَا اللَّهِ إِلَهَاً أَيْخَرَا لَا بُرْهَنَا لَهُو بِهِ kə inmə hesabuhu inda rabbih inəhu la yuflihul kafirun kim allahla yanaşı kim allahla yanaşı başqa bir tanrıya dua edərsə yəni bunun üçün onun əlində heç bir əsas olmadan yəni heç bir dəlilsiz sübutsuz ki allahdan allahdan qeyrisinə dua etmək olar yəni heç bir sübutu yoxdur bunun barədə və bununla da sübutu olmaya olmaya. Allahdan qeyrisinə, Allahla yanaşı dua edərsə, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnamə hisabuhu 'ində rəbbih". Həyətan onun cəzasını, həmin şəxsin cəzasını Rəbbi verəcəkdir. Qiyamət günü, yəni onu Allah Subhanahu taala Allahla yanaşı başqasına dua edərsə, "İnəhū lā yuflihül kəfirun". Həyətan o, yəni Allah Subhanahu taala Nizad verməz. Yəni, kafirlər əsla nizad tapmazlar. Yəni, bu aya onu göstərir ki, Allahdan qeyrisinə dua etmək böyük şirkdir. Və eləcə də Allahdan qeyris olan ulduzlara dua edib ulduzlardan yağış diləmək bu, ən böyük şirkdir. İkinci növü isə yağışın yağmasını ulduza mənsub etmək. Yəni, ulduza etmirsən, yəni, yağış yağdıqda Deyirsən ki, yağışı filan ulduz yağdırdı, bu da böyük şirkdir, deməli, bu da böyük şirkdir, lakin birinci ilə fərqi ondan ibarətdir ki, birinci uluhiyyədə olan şirkdir, ibadətdə və duada ibadətdir. Birinci şirk deyir ki, uluhiyyədə olan şirkdir, tuhid uluhiyyədə, bu şirk isə rububiyyədə olan şirkdir, yəni Allaha şərik qoşursan ki, yağışı yağdıran Allahdan qeyrisidir, ulduzdur. Və yağış diləməyin ikinci növü isə kiçik şirçdir. Və bu da deməli ulduzu səbəb götürmək ki, ulduzu, bu səbəbə görə yağış yağdı. Məsələn, ulduza görə yağış yağdı. Və bu da Allahın səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb götürməkdir. Və bu da kiçik şirçin tərifidir. Kiçik şirçdir. Kiçik şirçin tərifidir. Kiçik şirçin də vəzələ demişdik ki, kiçik şirçin tərifi, tərifi odur ki, Allahın nə vəhi vasitəsi ilə nə də qədər vasitəsi ilə səbəb götürmədiyi, səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb edəsən. Bu, kiçik şirkin tərifi budur. Vəhi vasitəsi ilə Allah səbəb edibsə bunu, səbəb etmək olar. Və ya qədər vasitəsi ilə, məsələn, dərman içirsən, sağalırsan. Təcrübət qədərdir. Əgər bunların heç birinə deyilsə, deməli, bu, kiçik şirkinir. Müəllif, Bu fəsildə ayə və hədislər gətirib və onları bir-bir izah -bir edək. Birinci ayə, Vakiyyə Suresinin 82-ci ayəsidir. Allah s.ə. buyurur ki, وَتَجْعَالُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Rüzrinizə şükr etməli olduğunuz halda onu yalan hesab edirsiniz. Bu ayənin e, nazil olma səbəbi var və bu ayəni sahəbələr izah edir. Nəyə görə? Bu ayə nazil olub. Bizə haqı nədir? Bu ayədən öncə gələn ayələri əvvəlcə oxuyaq. Vaqya surəsinin 75-ci ayəsindən 82-ci ayəsində qədər Allah s.ə. buyurur Fələ uqsimu bimə vaqiyin nücum Allah s.ə. Ulduzların mənzillərini andıçir və buyurur ki, ulduzların mənzillərini and olsun ki, yəni büzlər, ulduzlar yığılan mənzilə, and olsun ki, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ عَزِيمٌ Çaşk bilərdiz ki, bu necə əzəmətli bir antdır. Yani görün, Allah subhanahu və nəyə ant içir və şimdə də təşid edir ki, çaşk bilərdiz, bu ant necə əzəmətli antdır. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Heyqətən, bu kitab, yəni qiymətli bir Qur'andır. فِي كِتَبٍ məknun Qorunub saxlanılan bir kitabdadır. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَهْهَرُونَ Ona yalnız paç olanlar əl vurur, mescid. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ Bu Qu’ran yani, alemler rəbbi terefindən nazil olmuştur. اَفَبِهَذَا الْحَد۪يسِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ İndiyse bu kelamı mı? Yalan sayırsınız. Yani Kur'an-ı Kerimim yalan sayırsınız. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَزِّبُونَ və ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda onu yalan hesab edirsiniz. Bu ayənin, məhz axırıncı ayənin izahatında bəzi alimlər təfsirində deyirlər ki, burada ruzi dedikdə iki şey e, nəzərdə tutulur. Birinci, Qurani kərim ola bilər, yəni ki, bu ruzini Allah subhanətə alə verirdi, elm Qurani kərimi ruzisini verirdi sizə, çünki öncə Qurani kərimdən söhbət gedir. Və bu rüzəyə şükr etməli olduğunuz halda onu yalan sanırsınız. İkinci təfsir isə, izahat isə yağışa aiddir. Yağlar subhanəte-alə, sizə yağış verdiyi halda, bu rüzəyədən sizə ruzi indirdiyi halda onu yalan sanırsınız. Yəni, Allahdan qeylesinə mənsub edirsiniz. Əgər bu ayənin izahatlarında, ümumiyyətlə, quran kərimdə gələn ayələrin təfsirində bir, iki və ya üç zür təfsir olarsa, ümumiyyətlə, ikidən çox təfsir olarsa, əgər bunlar bir-birilərinə zid deyilsə, onda Şeyx Söymin deyir ki, onda bu təfsirlərin hamısı ayənin təfsiri nəzərdə tutulur. Eləcə də bu təfsir, ayənin təfsirində həm Quran nəzərdə tuta bilər ruzi, həm də yağış. Yəni, bu ruzini Allah subhanətə alə sizə verdiyi halda siz nainkörlük edirsiniz, şükür etmirsiniz. Və Ruzinin burada yağış olması barəsində də hədis gəlib. Və demək olar ki, bu daha güclüdür. Bu hədisdə inşallah qarşıda qeyd edəcəyik. Sonra müəllif yağış barəsində başqa bir hədis gətirir, yaxşı ulduzlardan diləmək barəsində, onun şirk olması barəsində, küfr olması barəsində başqa bir hədislə gətirir. Və Əbu Məlik Əşər rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, demişdir: "40 fi ümməti min əmril cəhiliyyə". 4 sinif insan var ki, onlar cəhiliyyə zah dövründə olan insanlardandır. Yəni onların etdikləri işlər, nəc əməllər idirsə, cəhiliyyə əməllərindəndir. Və məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər hansı bir əməli cahiliyyəyə mənsub edərsə, deməli bu əməldən insanları çəkindirir. Ki insanlar çəkinsin bundan və bu əməlin pis olduğunu göstərir. Və cahiliyyə də dedikdə, burada, yəni cahiliyyə sözü dedikdə, İslam dinindən öncə nəzərdə İslam dinindən öncə olan dövr cahiliyyə adlandırılır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Hansı bu sinif insanlardandırsa, sanki İslamdan öncə olan cahillərdəndir. Hansı ki, İslamdan kənardaydılər və yollarını azmışdılar, zəralət içində idilər. Çünki Allah subhanətə alə cahiliyəni İslamdan öncə olan devrallandırmışdır. Allah subhanətə alə quran kərimdə buyurur bir neçə ayələrdə və bir ikisini qeyd edək. Məsələn, Cümlə surəsinin ikinci ayəsində buyurur ki, Allah subhanətə alə, Hüvəl-ləzə bəəsə fəl-ummiyyina rəsulən minhüm yətləu aleyhüm əyətihə ve yüzəkkihim ve yüəllimuhum l-kitəbə vəl-hikmətə və ənkənu min qablu l-fī dalal-i mubin Yazıp okumak bilmeyən yani ummi yazıp okumak bilmeyən demektir ummi ərablərə yani o yazıp okumak bilmeyən zahil ərablərə peygamber cündərin odur Allah Subhanahu taaladır. Bu ayəl özü göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və göndərdi, ümməlilərə. Yəni heç nə bilmirdilər, cahil idilər, yazıb oxuya bilmirdilər. Və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Yətlu alayhi ma'atihi və yuzekkihim və yuallimuhumul kitab vəl hikməta." Bu peyğəmbər, yəni Peyğəmbər sallallahu sellem, onlara Allahın ayələrini oxuyar. Onları günahlardan təmizləyər və onlara kitabı və hikməti, yəni Quranı və şəriəti öyrədər. Və inkanu min qabləti dalal mubin. Halbuki bundan əvvəl onlar açıq aydın zəralət içində idilər. Baxın Allah Subhanahu peyğəmbərlikdən öncə olan insanları buyurdu ki, zəralət içində idilər. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamda bu hədisdə göstərir ki, bu 4 sinif insan əgər cəhiliyyə dövründə olan insanlardandırsa, deməli, zəlalət içindədirlər və onları qeyd edir. Ardınca buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v mənim ümmətimlə, hədisin əvvəlindən qeyd edək, buyurur ki, mənim ümmətindən dörd insan olacaq ki, onlar cahiliyə əməllərindən edəcəklər, lə yətrukunə hunnə. yəni bu əməlləri tərk etməyəcəklər. Yəni qiyamətə qədər bu əməllərdən edən insanlar olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. birinci sınıf insanları buyurur ki, birinci əməl nə əməldir? Və deyir ki, əl-fəxru bil əhsəbi, adsanla, yəni nəsədlə fəxr etmək. Məsələn, mən filan kəsin nəslinələ. Nə bilim, belə-belə bu şeylərlə fəxr etmək. Və bilmək lazımdır ki, fəxr yalnız təqvayla olur ki, bu təqvalıdır. Və ya İslamla olur ki, bu, Allaha şükür, fəxr edir ki, bu müsəlmandır. Bu nəsəblən və başqa bu cür şeylərlə fəxr etmək cahili əməllərindəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu cahili əməllərindəndir. Birinci, fəəl fəxru bil əhsəbi. Yəni, ad sannan, hansı bir nəsəblən fəxr etmək. Və i̇kinci əməl, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, vətə'nəu fil ənsəbi. Nəsəbə, yəni insanın hansı qəbiliyə mənsub olmasını, ona tənə etmək Məsələn filan kəs, dilənçinin oğludur və ya bu cür şeylər onun nəslinə tənə yapmaq və ya, məsələn, ayaqqabı dikən olubdur, kasıb olub və o cür şeylə onun nəslinə tənə etmək və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu cahiliyyə əmərlərindədir bunu edən şəxs, yəni cahiliyyədə olduğu kimi zələlət içindədir və sonra üçüncü əmərli buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v və istisqa'u bil-nucumi və ulduzlardan yağış diləmək. Ulduzlardan yağış diləmək. Və bunu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adlandırır. Və dördüncü əməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və niyahatu". Niyahə hər hansı bir şəxs öldü, öldüşdə ağlayıb şivan qoparmaq, səs küyünlə ağlamaq və kənarda olanları da ağlatmaq, məcbur etmək bu şeyə. Niyəhə budur. Latif qəmbər səsə ilə buruş bu 4 insan zəlalət sinnədirlər. Cəhiliyyə əməllərindən edirlər. Və hədisin adınca səhərə buyurur ki: "Və vəqala" dedi ki: "Və naihatu iza lam tetub qabl mawtıha ajaz". Uşvan qopar ağlayan ölü üçün ölümündən öncə tövbə etməzsə tuqamu yevmeni qiyamati və alayha sirbalun min qatiran. O qiyamət günü dirildikdə, onun əynində, onun üzərində və xəstəlik, Peyğəmbər sağsan buyurur ki, bədəni bütün xəstəlik içində olacaq. Yəni, o xəstəlik ki, qotur xəstəlik deyirlər, bəzəndə insanlarda olur xırda-xırda, yəni dəridə, hər yerdə xırda-xırda irin çıxır. Yəni, bu xəstəlik olacaq, onun dərisi, sanki o xəstəlikdən geyim olacaq onun üzərində. Və bunun da üzərindən buyruq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm örtülü olacaqdır. Yəni o əziyyətdir, onun üstündən də təsəvvürə gətirin ki, o həmin maddə örtüləcəkdir və o da ona əziyyət verəcəkdir. Qiyamət günü. Bu ölü üçün ağlayan insan, ölü üçün vaşivan qoparıb bağlayandır. Və bu hədisdə bir çox faydalar var. Xüsusən bu hədistə bir çox faydalar var. Birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qeyddən xəbər verməsi ki, ümmətindən belə insanlar olacaq. Hal-hazırda da, bəli elə insanlar var. Bu dörd əməli eləyən insanlar var. İndiki devirdə tənədə edən nəsəbə və ya fəxr eləyən öz nəslinə görə və ya ulduzlardan yağış diləyən, məsələn, filan bürcdür, filan xərçəng bürcündəndir, nəmin yağış yağacaq. Bu cür münəccimlik edənlər doludur və həmsində şüvan qopalanlar, o ağlayanlar. Mərsiyə deyənlər, bucru ağlayanlar. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə ağlayan üçün belə dedi. İndi görün, illərlə ağlayanlar hansı ki, məhərrəm ayında zülm görür, özlərinə əziab, əziyyət verirlər. Hansı ki, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurdu ki, bu ayda özünüzə zülm etməyin. Məhərrəm ayında və o biri haram aylarında. Lakin zülm edirlər, mərsiyə oxudurlar və özlərinə əziyyət verirlər. Və bu onu göstərir ki, bu, cahiliyə əməllərindəndir. İslam dindən öncə olan əməllərdəndir. Və bunu edənlər də zəlalət çindədirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu deməsi onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v özündən danışmırdı. Bu qeybi məsələ isə Allah s.ə.v ona bunları dək göndərmişdir. Və həmsinin bu əməllər, Peyğəmbər s.ə.v dediyi əməllər pis əməllərdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v çəkindirir insanları bu əməllərdən. Və üçüncü fəaliyyə də odur ki, xüsusən ağlamaq, ölü üçün ağlamaq, ən büyük günahlardandır. Çünki ardımca gəldi ki, əgər tövbə etməzsə, tövbə etməzsə, və qiyamət günü ona əzab veriləcəkdir. Və məlumdur ki, böyük günahlara yalnız tövbə edir insan. Kiçik günahları isə, O, yaxşı əməllər silib aparır, namaz kimi, cümədən cüməyə və oruç tutduqca, insanlar yaxşı əməllər etdikcə, insanın xırda günahları silinir. Böyük günahlar üçün isə tövbə lazımdır. Və ağlamağın növü var, yəni e, səskü ilə və ağladıkda da bir çox onun yaxşı əməllərini xatırlamaq ki, kənardakılar da ağlasın. Lakin sadəcə, e, çünki Peyğəmbər s.ə.v oğlu İbrahim öldükdə ağlayır. Gözündən yaş gəlir. Və Peyğəmbər səhəm deyir ki, insanın, Allahın rəhmətidir ki, insanların qəlbinə salı bu şeyi. Bu cür ağlamaq olar sakit. Söhbət gedir burada səskü ilə və danışmaqla, sözlə ağlamaq. Bu cür. Və onun yaxşı əmərlərini saymaq, ki, bu, yaxşı əmərlər edərdi, filan kəsiydi, nə, evimin dirəyi getdi, nə bilim, və qədərə qarşı sözlər demək, bu ölməməli idi, niyə belə oldu, bu cür şeylər. Hamsinin bu hadisdə bir də faydası odur ki, tövbənin şərtlərindəndir ki, ölümdən öncə tövbə etsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, ölməmişdən öncə tövbə edərsə, onda bağışlanar. Tövbə etməsə ona qiyamət günə əzab verəcək. Və, və, və buna ait ayə də var. Allah Subhanahu Taala buyurur şu: "Və lisətət-təubətu lillezina ya'malunə-səyyiəti hattə izə hədır əhədəhumu-l-məutə inni təbətu ənə Allah s.ə. buyurur, Nisəl Sürəsinin 18-ci ayəsində, Tövbə pis əməllər edib və ölüm anı gəldiyi zaman o tövbə edən şəxslər üçün deyil. Yani ömrü boyu pis əməllər edir. Ölüm anı gəldi işte, geçməyə indi tövbə etdim. Tövbədir, bu dey tövbə deyil. Allah s.ə. Quran şəhəndə bu, bu tövbə deyil. Tövbə, yəni ölüm anımdan öncə tövbə etməkdir. Həmsinin Bu hədistə faydalardan biri odur ki, qiçik şirk insanı İslamdan çıxarmar. Bakın, bəzi alimlər qiçik e, şirkin də İslamdan çıxarmağını deyirlər. Çünki Allah subhanətələlər Quran-ı kərimdə deyir ki, İnnə Allah hələ yəqqür ən yüşrəkəbihi Allah ona şərik qoşanı bağışlamaz. Burada ümumi dedi, bura qiçik şirk də daxildir, böyük şirk də daxildir. Ona görə şirkdən ümumiyyətlə Allah'a şərək qoşmaqdan çəkinmək lazımdır. Çünki Allah Subhanahu ümumi dedi. Ona görə də İbn Məsud, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilimli səhabələrdən idi. Görünə gözəl söz deyir şirk barəsində. Deyir ki, "Yəni əhlifə billahi kəzibən əhabbü iləyə min an əhlifə bəğeyrihi sadiqan." Allaha yalandan banditmək, Allahdan qeyrisinə doğurdan and içməkdən mənim üçün daha yaxşıdır. Baxın, Allaha deyim, mən yalanla and içərəm Ancaq doğru da olsam belə Allahdan qeyrisinə and Və burada onu bu onu göstərir ki, Allahdan qeyrisinə and içmək şirkdir. Allaha yalandan and içmə isə günahdır. Şirk günahdan daha böyükdür. Sonra müəllif e, başqa bir hədis gətirir. Zeyd ibn Xalid radiyallahu anhu Ravət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir dəfə süb namazında Hudeybiya-da süb namazını bizimlə qıldı. Və axşamdan yağış yağmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi namazı qılıb urdardıqdan sonra yüzünü insanlara tərəf çevirdi və dedi: "Hal tədrun məza qala rabbukum?" Siz bilirsiniz ki, sizin rəbbiniz nə dedi? Baxın, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem sual verir. Əlbəttə ki, sahabelər bunu bilmirdi. Bəs nə üçün sual verdi Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem sahabeləri diqqətli olsunlar deyə? Sual verdi ki, sahabelər bu məsələdə diqqətli olsunlar. Və fikir versinlər Peyğəmbər sallallahu nə dedi? Ona görə sahabelər də dedi ki, Qalib Allah ve Rasulü ələm. Allah və Rasulü daha yaxşı bilər. Və Peyğəmbər s.a.v dedi ki, Allah belə dedi, Əsbəhə min ibədi mu'minun bi və kəfirun. Yəni, yağış yağdıqdan sonra Peyğəmbər s.a.v bu hədisi deyir ki, Allah s.a.v dedi ki, indi mənim qullarımdan, bəndələrimdən, insanlardan eləsi oldu, mümin oldu, eləsi də oldu, kafir oldu. Eləsə oldu, mənə iman gətirdi. Mu'minun bi, mənə iman gətirdi. Eləsə oldu, və kəfirun. Yəni, mənə küfr etdi. Və sonra deyir ki, Fəəmmə mən qalə, mutir nəbi fadlilləhi və rəhmətihi və kim desə ki, kim dedi ki, Allahın lütfi ilə və Allahın rəhməti ilə yaxşı yağdı, yəni yaxşı yağdıran Allah subhanətə alədir. Fə zəlikə mu'minin bi, və kəfirun bil kəvkəd. Və budur, deyir, mənə iman gətirən və ulduzlara küfr edən. Mənə Allahə, yani iman getirdi ki, yaxşı yağdıran Allahdır və ulduzlara küfr etdi, inanmadır. Və mən qali muhtirmə binau kəzə və kəzə fəzəlikə kəfirun bi və mu'minun bil kəvkəb. Və kim də dedi ki, filan ulduza görə yağdır, filan ulduza görə və bu, deyir, mənə küfr etdi və iman getirdi ulduzlara. Bu hədis onu göstərir ki, bu sözləri deyən və bu etiqadı edən şəxs ulduza görə yağış yaxdı, küfür etmiş olur və hətta şirk qoşmuş olur. Ən böyük şirk və bunu da öncə izah etdik ki, ulduzlardan yağış dilənmək neçə qismə bölünür. Çünki bu neyməti burada Allah subhanətələ insanlara yağış neyməti verir və bu neyməti də Allahdan qeyrisinə mənsub edir. Və bu da əlbəttə ki, küfürdür. Allah Subhanahu taala insanlara nemət verir. Ha bu deyişi, deyir ki, neməti bir Allah yox, ulduzlar verdi. Bu da əlbəttə ki, küfrdür. Və hətta şirktir. İman gətirməmək. Və sonra müəllif e, müsəlmanlara ravayət olan hədis gətirir. Hansı ki, e, birinci xatırladığımız ayəni təfsir edən ki, siz e, demə ruzi, ruziə şüşətməri olduğunu salda onu yalan hesab edirsiniz və cəalunə rızqə kum ənnəkum tukəzibun. Vaqiə surəsinin təfsiri barəsində hədis gətirir. İbn Abbasdan Müslimdə rəvayət olunur. Və İbn Abbas rəziyallahu anhu rəva ki, və yağış yağdıqdan sonra bəzi insanlar yağışı ulduza məsüb etdilər. Və deyirlər ki, falan ulduza görə yağış yağdı. Və ulduzu təsdiq etdilər ki, qəbəldəki yağış yağdıran odur. Şəhə Allah Sıfələ də bu ayələri nazil etdi. Fə öncə oxuduğumuz ayələri nazil etdi. Kifələ uqsimu biməvaqin nücüm And olsun ulduzların mənzillərinə Və innəhu ləqasamun ləhutəələmun azim Şaşkı bilərdiz ki, bu necə əzəmətli bir anddır. Innəhu ləqur'anun kərim Bu, qiymətli bir Qurandır. Fikitəbun məknun Qorunub saxlanılan bir kitabda Yəni, Qur'an qorunub-saklanılan bir kitabdadır. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَهَارُونَ Ona yalnız paç olanlar toxunurlar. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Âlemlerin tərəfindən nazil olmuştur. أَفَ بِهَذَا الْحَد۪يسَ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ Bu çəlamı mı yalan sayırsız? وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تِقَزِّبُونَ Ruzinizə şükr etməli olduğunu halda onu yalan insab edirsiniz. Bu ayələri nazir edir Allah Subhanətə Alə. İnsanlar yağışı ulduza mənsub etdikdən sonra Allah Subhanətə Alə bu ayələri nazir edir. Bə bu ayələri Şeyx Hüsemin izah edir, bir-bir. Birinci Allah Subhanətə Alənin and isməsini izah edir ki, Allah Subhanətə Alə burada təhkid edərək an keçir. Və sonra Allah Subhanahu taala ikinci dəfə yenə bul deyir ki, çaş ki bilərdis ki, bu necə əzəmətli anddır. Allah Subhanahu taala təkid edir ki, insanlar bu şeye fikir versinlər, diqqət yetirsinlər. Və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, inne hula Qur'anun kerim. Ey ca, bu qiymətli bir Qur'andır. Quran barəsində Allah Subhanahu taala buyurur və deyir ki, fi kitabin Qorunub-saxlanılan kitabdadır. Və burada qorunub-saxlanılan dedikdə alimlər iki rəy söyləyirlər və buyurlar ki, birinci rəy odur ki, Allahın dərcahında olan lövh-ü məhuzdur, qorunub-saxlanılan kitab odur, yəni Quran-ı Kerim həmin kitabdadır. Lövh-ü məhuzda, yəni oradan götürülübdür. Və ikinci rəy də odur ki, bu o kitabdır ki, mələklərin əlində olan kitablar, səyfələr. Yəni, Quran-ı Kerim, mələşlərin əllərində olan səhifələrdədir. Çünki buna dəlalət edən başqa ayələr də var. Bə bu fikirdə də həmsinin İbn-i Qeyyim, Rahman Allah da bu fikirdədir. Çünki Allah s.ə.və bu qorunan səhifələr barəsində buyurur ki, Quran-ı Kerimdə, başqa bir surədə, Əbasə surəsində buyurur ki, Kəllə innəhə təzkirə Xeyr, yəni and olsun ki, innəhə təzkirə Bu, yəni Quran-ı Kerim, Üyd nə sihhətdir. Fəmən şa zəkərə. Kim istəsə üyd nə götürər bundan. Fisuḥufin mukarramah. Yəni Quran-ı Kərim fisuḥufin mukarramah, məhram bir Bu Quran məhram səhifələrdədir. Marfuatun mutahhara. Çox uca və pak səhifələrdədir. Bi əydi səfara mələklərin əlində olan yəni səfara, səfir mənasında elçi. Elçi də ki, mələklərdir. Yəni mələkləri Allah s.ə. elçi olaraq peyğəmbərlərə göndərir. Bi-əydi səfara, yəni elçi olan mələklərin əlindədir. Bu ayəd onu göstərir ki, Qur'an-ı kərim mələklərin əlində olan səhifələrdədir. Bundan sonraki ayədə Allah s.ə. buyurur ki, lə yeməssuhu illəl mutəhərun Ona yalnız paç olanlar toxunarlar. Bə bu barədə də bəzi alimlər arasında ixtilaflar var. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, Allah subhanətələ bu ayədə Quran-ı kərimi qəst edir ki, Quran-ı kərimə pak olanlar, yalnız pak olanlar əl vurarlar. Bə ona görə bunu dəlil gətirirlər ki, dəstəmazsız olaraq Quran-ı kərimə əl vurmaq caiz deyil. Dəstəmazın varsa, götürüb oxuya bilərsən, dəstəmazsız olmaz. Lakin şəxsəmin izah edir ki, bu rəy doğru rəy deyil. Çünki Allah subhanət hələ bu ayədə buyurur ki, Lə yeməs suhu illəl mutəhərun. Buna yalnız paç olanlar əlini vurar. Və paç olanlar burada Allah subhanət hələ buyurdu ki, əl yəni hənin üstündə fəthə, qramatika ilə fəthədir. Mutahhar sözü, yəni paç edilən şəxs, nəfər. Yəni, insan əlbəttə ki, özü-özünü pak edir. Mələkləri isə Allah subhanətə alə pak edib. Deməli, burada mutahar dedikdə, işte, o şəxsdir ki, o məxluqdur ki, onu başqasıya yəni Allah subhanətə alə pak edibdir. Məlumdur ki, Allah subhanətə alə mələkləri pak edib. Çünki bu ayədə Allah subhanətə alə bir çox ayələrdə buyurur ki, mələklər barəsində buyurur ki, Lə Onlar Allahın əmr etdiyi şeylərə asi olmazlar. Yəni, asi olan bəndə deyirlər, paçdırlar. Və bu ayədə də Allah subhanətə alə buyuruş, لَا يَمَسُّوا اِلَّا الْمُتَحْهَرُونَ Yəni, Allahın paç etdiyi, özü-özünü paç, özü paç edənlər yox, Allahın paç etdiyi şəxslər ona əl vururlar. Yalnız onlar nəsurlar. Onlar da mələklərdir və həmin o səhifələr də mələklərin əlində olan səhifələrdir. Deməli, Quran qəst olunmur burada. Də Allah subhanətə alə, İnsanları qəst etdikdə i̇şte, mutahhar demir, mutahhir deyir. Başqa bir ayda Allah s.ə.q. buyurur ki, Kəsrə ilə deyir, mutahhirin. Yani Allah s.ə.q. tövbə edənləri və paç olanları sevər. Mutatahhir özü-özünü paç edən. İnsan çimir, güsrə alır özü və özü-özünü paç edir. Mutahhar isə Allahın paç etdiyi bəndədir, o da mə mələklərdir. Ona görə dəlil gətirir ki, Quran-ı kərimə dəstəmasız toxumaq olar və dəstəmasız Quran-ı kərimi oxumaq olar. Və bu fəsildə bir neçə faydalar var, onları da qeyd edək. Birinci fayda Vakiyyə surəsinin təfsiridir. Ki, Allah subhanətələ bu ayda göstərir ki, həmin o şəhslər Allahın rüzisinə şüş etməli olduqları halda, yəni yağışı Allaha mənsub etmələri halda, Allahdən qeyrisində mənsub edirlər. Ulduzlar yağdırdı. Vakiyyə surəsinin səhv edəmələmsə əştad 5-ci ayəsi. Və sonra deməli, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə 4 dənə əməl göstərdi ki, bu, cahiliyə əməllərindəndir. Və onları da qeyd etdik. Birinci nəsəbə tənə etmək, hər hansı bir şəxsin nəslinə tənə etmək. İkinci, nəsəb ilə fəxr etmək. Üçüncü, ulduzlardan yağış diləmək. Və dörüncü də, ölü üçün səskü ilə ağlamaq. Sakit ürəyində, qəlbində sakit, səssiz ağlamaq olar. Lakin səs ilə və sözlə ağlamaq bu, cahiliyyə əmərlərindədir. Bu nedənlər cahiliyyə dövründə olan insanlardandır. Və əlbəttə ki, onlar zəalət içində idilər. Və yenə fayda ondan ibarətdir ki, bu əməllər insanı İslamdan çıxarmır. Və bir faydada odur ki, dördüncü əməl, xüsusən, yəni dördüncü əməl, Peyyəməl s.ə.v. bu hədisə deyilir, dördüncü əməl, ölü üçünü ağlamaq, bu, ən böyük günahlardandır. Böyük günahlardan. Çünki Peyyəməl s.ə.v. dedi ki, tövbə etməzsə, əgər elə ölərsə, qiyamət günü ona əzab veriləcəkdir. Tövbə də ki, böyük günahlara olur. Və həmsin bir f Yaxşı, Allaha mənsub edərsə, o Allaha iman gətirmiş olar, ulduzları yalan sanmış olar. Əks halda isə Allahı küfr etmiş olar. Bir başqa bir fayda yenə səsli və ailə ağlayanın əzab görənməsidir ki, o döş şəxsləri qiyamət günü əzab görəyir. Bu qədər inşallah. Subhanakallahumma bihamdika və şəhədu an la ilaha illa entə vətubə